Тройна се калина вие надбрекато самотени, кичест явор клони сплита в нейни вечи си зелени. Уморен под тях на сянка аз отбих се да почина. И така ми тайната си повери сама калина. шепота на плахи листи, шепот сладък и дъжовен. Някога си пях девойка, аз на е свят лъжовен. греше ме дърголюбно, ясно слънце от небето. Ах, но друго слънце мене вече греше в сърцето. И не греше той слънце от високо, от далеко. Грееше ме, гледаше ме от съседски двор напреко. Гледаше ме сутрин вечер и в отам, от пели двори. И тъжовно аз го слушах, той да пее и говори. Първо ли бе, първа, Севдо, Не копней, не дей се, байка. Че Каил за нас не стават, Моя татко, твоята майка. Верни думи, верна обич, Има ли за тях развала, За сърцата, що се любят, И смъртта не е растяла. Думите му бяха сладки, Бяха мъките горчиви, Писано било тани да се не сперем Привече При Привечер се връщах с бели менци от чешмата и на заварих да се трупа от махлата. Тъпмо пред високи порти, там, на Ивовите двори. Клетника дочух между им да се шушни говори. Право се убол в сърцето, норчето му още там, Аз изтръпнах и изпуснах бели медници от рамо. През наваницата виком, полетях и се промъкнах, видях Ива, Видях кърви и не сетих, как измъкнах остро нощи сърце, му и в сърцето си забих го. Върху Ива мъртва паднах и в прекратки си убих Нека Нек сега ни се нарадват мене, майка, не му татко. Мъртви ние пак се любим и смъртта за нас е сладка. Не в черковни двор зариха на любовта двете жертви. Тамо рове само тие, дето истински са мъртви. А погребаха ни тука, на брегът, край таз долина. Той израсна кичест явор, а до него аз калина. Той ме е прегърна с склони, аз съм в него вейки свряла. За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла. Дълго аз стоях и слушах там под сянката унесен, и това, що чух, изпяв го в тази моя тъжна песен. Стоях и слушах, там по цялата това, что чух спяга, в тази моя то чухи спяло в тази мно.